بسم اللہ الرحمن الرحیم رونی سبق کید جہاد مطالق مسئلہ ذکرشہ ہوا داری سرم مناسبت واضح دی او آیات کی دوشہ نزول دی ناری سرم مطلب دا آیات واضح ملونډه خبرته راشيوه چې باندې مسلمانانو دخله نه خبره اوتي وا تبعي توردان چې دا الله قانون باندې اعتراض کوي یاد جهاد نه انکار کوي چې خدای اولي دي مونږه روشني په روښنه نیټه تا جهاد دې پرهس کوي دا خبره کوي اوار حال الله تعالی فرمایي چې په جهاد کې مرګ نشته مرګ برآزي کایو انسان جن نکيو نو بیا هم مرګ آیات کښې شانه نوزولم داري چې حد کې قلم مسلمانان قتل شو د دیو نه پکانه وایي مسلمانان نن سرهونو نو قتل شو نوبان حالیا د دغه خبره د وجنا آیات نازل شو دا پرونچې ذکر شو چې خدای اول دې مورثینه کوي نه یاد او حد کتل او بارکی چې کم صحاب کتل شو منافقانو ولته خبره او قدیمون سره وې ندی ونه کتل شو الله فرمای اينما تكون ايت او اينما تكون کمز کي چې او الله سر دا ذکر کوي چ کوم ز کھی اينه ذکر کي ها يدركم الموت مرد بتا سن نه بجن نه کول سره د مرګ نه نه پچکيږي جن سره د يري کول نه جن م پر د يري د وجي نه مرګ نه اسم نه شي بچکي نه نه پزاده دي چې وخپل زربان نه مرګ راشي نه ناللہ پرنے اکمز ہے کہ چی مرک برازی مرک بتا سورا گیا و مزید اللہ تاکیت کی ولو کنتم پی برو جی مشید اگر چی ایتاسو پچنگچ کلو کی او یا پو محکم کلو کی دوڑا مانی سید پا خوال سیمتنو دا چنو با استعمالو لخل کو اسو ماہا بازی اباجی داویش تشتر گا کی بے کارو نو دا معنا اگر چتا سو په مضبوطو مضبوطو او چت کيلو کې یا تاسو په چونا گچ کيلو کې الله او بي محمد نه شي کړه کوي دروازه باندې دا ازرائيل اسلام مدرسې یله کده مور په ګيډه کې کملاري ودا چې ازرائيل اسلام دنه لړشي او مشو مرشي او مړ پیدا شي عقل هو چې اسلام نه او تاس او بو رہن پا داسی داسی زیونو السلام رسیحو علت کی او وفا دیگی نو بہرحال اللہ فرمائی کتا تاس مضبوط و محکم و کلوکے او برجون کیے نو در مرگ نو نشے بچ کے دے نو مرگ برازی بارحال مرگ صرف جنگ کے دے جنگ مپری رہ در مرگ دیار دو جنہا مرگ ایسے مرات لنکے نو پدی آیات کی وصرا وصرا پدی باند زورانم شو چاچی دا مخ کی خبرہ کڑیو او تیزیم شو پا جنگ باندی چیرہ جنگ باندی تیزی کوئی میں رے گئی دا مردی اول کسی تعالی برمائی وَإِن تُصِبُهُمْ حَسَنُتُنِيَ قُولُ هَذِهِ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ تَدِی آیت نوات نبی فکرے پا مطلب زان پوئے گئے نال تکیه يهوديان يهوديان کې بازي داسي شيوچ منافقان شو ظاهري ایمان را او رسول چې لړ دي ته دعوت عمر په خداوت دي قبول نه کوي انکار یې کوي حالات راته کړ رزق والے تنګير واستبري باندې بد حالات رالو حالات د ملي د اویا ما جنگ کې متا سي و لکه جنگ بدر او شن مسلمانانو ګټل غنیمت راغې ورپسې جنگ او حضرايان مسلمانانو او یا صحابه شيدان شو ندي يهوديان او منافقانو بچي حالت راغې نو به هذه من الله دا د نبی برکت خونه دی دا هو بده الله ترپې اتباع کأن مسلمانانو جنگ ګټ غنیمت راغې خپس نو نو بزدادا اللہ لطرح او کبت حالت براگئے و انتو سیبم سییتن کہت براگئے شکست باو شو مسلمانان مرشو نویل اسلام کو سلام تا بیوی حاجی ہی من اندیک داستادا وجہ تجنے ویدی مدینہ کی پسلینا خوب حالات خوب و جترالیم داوس مالی تنگیرہ لکا حترالی اذا ستاله سپدي جنگي تدبير او منصوبه نه صحیح نه ده نو ستاده منصوبيه او تدبير دل ساده مسلمانان مش نه کار راکاو چې هغه حالت برابر نه مېر اسلام نه به کولا دا به مقصود نه کینه الله تعالی منه منافقانو خو د نبی رسول نه به نبی مقصود وي بس دا الله رجانې بل سړی درنه ایت ته پاتې وي بس د الله طرف اوسو کمر حالت درا کنه په دې سره عمل لګو نو الله تعالی د دې په دې چا باندي رتیدا چا نه او خبر د دې طرف سو ان شاء الله الله د دې د وجه او بن ورکي او اجمالی ورکي بلکې در رضنا بنی پتو لګی چې دا چا طرف نل امرهم وان تصبهم كثر ورسگی دیو دانا منا تکانۃ حسنتن خال صفرہی ورسگی غنیمت ورسگی یقول هذه من الله اذا الله جانم دار پیغمبر کمال و ان تصبهم سیئه نوقید تکات ورسگی شکست ورسگی لک سنج نبی علیہ الصلوۃ الله دی بند راته تکلا ندی بیان علی سلام برکو یال دی مین عین دک دابت حانات او دا شخص د دد لاس الله جواب ورکول کل کل من عین الله کل پیغمبر او ایت کل من عین الله که خو حالت پرهیدہ او که تنگیدہ کشه گسته او که فتحلا دا ټول ندی پیدا کوونکه الله ندا الله راو دا دی راست ان او پیداکون کے سوک دے اللہ حدیث یاو ورپسی اللہ تعالی دا خبر تمامی او دا دی تفصیل کئی خمس او جمله مترحزہ زکر کئی اللہ وی فما لے ها اولائی لا یفکون حدیث سا عجیبہ خلق تے او کافران لا یکا دون یفکون حدیث دی قریب اندی دی خبر خبر آبانی انا خصت ود دنګ طرف کفر کین په بد بند باندې الله متعال تاول حاله ردی بد کړی الله اجازه ده چې کوم دجیب کوم نه قریبون د دې په خبره باندې ځان پوي کیږي په خبره باندې پوښي خبر کوي په خبره باندې پوښي خبر الله تعالی تمه او بطوری قانون یې ذکر کړي الله قانون ذکر کړي ما اسابک ای انسان بس نبی سلام تا صرف نو یار انسان ته ما اسابقا اغه چتا ته من حسنتن دغه حالت نه دنه کہنا دغه غنیمتنه فمن الله دا خالص پزل لچاله دا الله دې دغه پرندې حدیث بیا نشم ویوغه حدیث دې تیر شه او چې نبی له سلام د صحابه وی رسولتن په خپل عمل نشم نبی علی سلام وتے الا ان یحمد اللہ مگر دا چې الله په خپل فضل پټ کیه اعمال اسباب دي جنت دروازه ته رسیدي بیا بدا الله فضل نحہانات نعمتونه دا د الله فضل عمل صرف سبب لاله ورته ورته کا کته برشه الله صرف اته کو نعمت خوتا پد خدانه مت یو لار شوا سبب شو الله تابا نخل فضل کی نو بار ان سن د حالات چې رازي ریس کی او فتح رازي پر من الله دا خالص فضل ده وما نه من ما اسابک من سییۃ نفس او الله تعالی فرمای هغه چتا ترسیږي اے انسان من سییۃ د سبب حالت ما سزا ما عذاب د قحت تہ شخص نا من نفس دا ګپ سبب د کسب ستابانه کی نه پتا ولګی دا عام ډول ویندا سي اې سړی ته څه مصیبت راځي خامہ خامہ کیسه دنده لړلې سي गुन्हा کړی نو ګونا لراته انسان په تکلیب کې دخل شتا د ان الله را رسي خود د دې دربارہ د بنا د دربارہ د انسان د کسب د پارہ په پا کې دخل دی حالات خالص پر اللہ او مصیبت او تکلیفونه د انسان د کسب لپاره په نتیجې شته راولې الله کو پمن نفسک الله وي ست د کسب لپاره په او دا سیمین کتاه سوجو سړی باندې چې حالهت راشي پرا کې راشي کول اول وایي چې سړی ته پاتمي چې دا اچ کله ست تکلیف راځي چې خپل عمل معلومی معلومي چیرې ماباندې الله د اخیدا نو ما کې دا خبر شته عام تور مينداسي انسان تم مخکاري چې انسان باندې حالات راځي نو انسان خپل رزلټ مخکې نتیجې ښکاري نه الله ثاني ذکر کړي هغه حالات خالص پزل الله دی او وخت حالات او مصیبات چي لري نو پامن نفس کې انسان دې کې استاد معلوم او پر به انشاء الله پيزشت ماسي پار کې راشي صرف حواله لګو ال ته الله سبب پر مایل من مصيبتين فما كسبت اليكم انسان تا تجي کوم مصيبت رسي او ګور الله ورکو سي به خبره کي چي ګور استا طولونه چيلي پاګې ده ته مصيبت ګور نه رسو ويعقو عن كثير دي په کې الله ما که موږ ورته ټول ګناونه چیکاو پاږې باندې الله کله رزق ته کل کله مرز راولي کله یو مصیبت کله بل مصیبت کله پیسې رو کی شي کله یو غم کله بل غم دا ټول زموږ د ګناونو نتیجې دی بلکې حدیث کې امام رازي ان العبد لا يحرم من الرزق بذنبه او کما قال ان دخل الرزق ما دخل د ولی محرومول شي خګټه کی رواني او بګې شیطانۍ کوي نو بس غټه ټوله شي د ګناد وجهنه انسان د رزق نام محرومي د ګناد وجهنه په انسان باندې مصايب مصيبتون او تکلیفونه راځي خو ګره الله فرمایل د بازو ګناونو په وجه باندې مصيبتون راولم او يعاقب وان كثير الله ډیر ما کوي او لکه دی علماو دیږي چې دامل لیکلني چې دا ډیر ما کوي نه په ډیر ماکول باخرهت کې سزا ورکي علماو لیکلي چې الله ذات رحيم دی چه کل دنیا کی پلگو سزا ورکلاو پا دیرو ور نکلا نو انشاءاللہ خیرت بدراحم ماملکی پا دیرو با آخرت کی نور گئی نو دستاو بناونو دووجی دلتا مسیبت راوستاو او دیر چنی آغیر اس تکلو خو آغیر بانده با انشاءاللہ آخرت کیم اللہ نیسن نکل او بل انشاءاللہ سوار لسه مسیب بارا او دو اشتہ مسیب بارا که سوار لسه ما دو اشتہ مکی بارا شی چه ولو یاخذكم بما كسبت ايديكم ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا د آیت مطلب قلت داړې الله وي ما انسانان تول د دې په ګناوونو باندې نیسلې نو یو زند سر باندې او پاتشي وي ځکه کافر به د کوپر د وځي مړ منافق به د نه پاک دا وجی ختم کړو که په ظلم باندې الله ویني سل او دا انسان نشتا چه پیغمبران ته لري دي د هر انسان اړه په ځینې کوچنۍ ورغونات کې ویل دي نه کیږي او اجماع ده چې پیغمبر نه صغيره کبیره دوار نه پاتنه الله وکړي په هغه ګناه باندې معنی سل کولې نه پرځمکه به زنده‌سر مولې چې ټول انسانان ته لو الله باندې سارو باندې څه کیدا خدای دا زنده‌سر چې پس مکه ګرځي د انسان لپاره نو با هل اصول مقصد ترازه حاصل او مطلب دا آیات داشو الله فرمایي چې کوم حالات نو دا خالص پزل دا الله دے او چې کوم مصائب او تکلیفونه راضی نه ای بندا غستا د دا کسب دا وجنه او پر کسب کې الله تعالی پر ټولو مصیبتونو باندې نسل لکه لو باندې الله تعالی تابنده راته کی مصیبت او تکلیف راوالی رزق در باندې باندې ګټه دی الټه شي دیر د تماط کی او الله یې چې ټول پټول نه پرېزمه کبان دې باندې سکون نو الله تعالی فرمایې فامن نفسک ورته مسئله در رسالت بیان کی وو ارسلنا کل د پیغمبر اسلام د رسالت عمومیت ورخداوی ای پیغمبره تم له لګلې لناس خلقتا رسول پیغمبر لناس خلقتا دایو نه ابرم زید درازی ده نبی علیہ السلام رسالت تا قیامت بچ لگی سالسلام بم نبی علیہ السلام دین مضبوط ای نو پده که ده رسالت بیان دی بل اللہ تعالی اس بات ده رسالت کی اللہوی مومی لگلے لگ او چکم انسان اللہو لگی ناسی پیغمبری کنی نو ده نبی علیہ السلام ده حق بیان ده پده آیات کی نو رو پیغمبرانو بی بی یا قومی اعبداللہ صرف کل کون ورپسی اللہ تعالی دلیل بیانی خان اللہ وی کدی دی نمانی دی التا پتا بانی چه خالتی اللہ تی منصوب کئی اللہ سرہمین خونیشتا خطان ایڑی سرپو او بط حالت اغطا تی منصوب کئی ندی تا پیغمبر نمانی ندی منیگن وی چرد دی باندنوی پختانوی نصبا کی گی نا وکفا باللہ شہید کابی دی اللہ تعالی گوائی کونکے ستا پر رسالت باندن ند دا الله غواهی دا الله په تعلق لږه نه الله وی ز غوایمه دی دین نه مني ز غوایمه چې ته دا الله پیغمبري او دې م دا الله صدا پیغمبر لې معجزات ورکړي او په اغيب ټول معجزات کله معجز نه دی رسول الله صلي الله عليه وسلم دا الله دا, دا سې کتاب دی چې دا دا نبی رسول الله معجزه ورکړي باندې چیلنج ورکړي شوړي د ده پشان ته اغایی یو صورت ده قرآن مقابل هم نده لس ده لسو صورت نو ده یو صورت د وروقی صورت مقابل هم نه نده کری چه ده جو قڑی. نو اللہ تعالی گوا ده گوا ده ده آیات که گواهی زیگر کلا او گوا فیلن ده عملی تو اللہ گواهی ده کری چه نبیر سلام لده سی موجزات ور کری دی چه اس یو زمانه که ده آغی مقابل چا کری نده مایله دے رسول فقط اطاع الله چا چې تابعداری د پیغمبرو پر الله تعالی فرمایي فقط اطاع الله د تابعداری چا وکړه د الله یو دا مساله محکمه تر او د نوې لږې د زمانه کې باز خلک راوته اړځنته اهل قران وي همونګه ومتمنګري حدیث وي ورسره دا د غلط نوم دی همونګه ومتمنګري حدیث نه نعوذ بالله من ذلك اب ومراخلهت نبی الاسلام مثال د دا داکی سرورګي د داکی دا ویتا تقور تخط راړی وی نور دانو چې بیتا ته بس کور کې تللو لکه نبي الاسلام وی کتاب را, را بس موږ به خپل مطلبونالو او قران ټول مطلبون غلط بیانې جوړ کړکا د قران به حالت شرعای کې د دې وجنه دې آیات کې پداس خلکو باندې مرغ راغې الله فرمای چې چا د پیغمبر اطاعت کړي الله نو مالو باشو چه چه ده پیغمبر اطاعت اونکو ده انسان ده اللهم اطاعت اونکو زکا موسکه قرآن لگو سرب راغل یا اکیم و سولا موسکو نو اس کو موسکو پا عربائی کے موس لپس صلاح لپس اوچه صلیت ده شاق وزای شاق راکو لکا مونگو تبختو کی گڑا نو صلاح لپس پا عربائی کے تحریک و سولوین تاوئی خبرم نیانتا راضی صلاح پا مانا ده دوام اوز کا نوی علیہ السلام حدیث کے موقت رسولات مانا نو بیان کردی نمون بتے یا یو مانا عرصتا خوزیدل ایع برنقبل مانا عرصتا دعا کن حالانکہ دموز زان لے دا تا غی زان لے رکا تونے دی زان لے کرتیب دی نو صرف قرآن تو قرآن بیان چاہ کردی پیغمبر کردی اوز زکاة صرف مانا دا زیادت اوز زکاة دورا بو اور قیدہ سے بو اور قیدہ بیان نوارحال الله فرمای چاچه د پیغمبر اطاعت کو د الله اطاعت کو چاچه د پیغمبر اطاعت کو اون په معلوم شو چې د الله اطاعت کوي رضی الله ان شاء الله دوی شته م کان لکم پی رسول الله اسوته الحسنه نو دی ایت یو خبر ایا د کو ساته یو خبر چې د نړی سره دوه قسم سنت دی یو ته سنت الهدای ولګي او ته سنت الزوای چیزا مانگا تاسو موکده اتن سنت موکده دی منزونو سرائکو یاد نبی علیہ السلام نور سنت دی اغا موکد دی اغای کتابی داری لازم آن اغباد سنت دازی دی چی سنت زواید ویلکی یہ اکیو انسان کئیو سواب دی پی او کئیو انسانی نکئیو گناہ بنیشتا لکن نبی علیہ السلام کپلی چی سنگا چولی اغا سی کپلی چولی یا نبی علیہ السلام کوم کیس مخورا کړه کله به په یا اور بشرو ته خپللیلا یا د نبی علیہ الصلوۃ داس نور په لباس کې په او پسکاګ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادات مبارکات اکی انسان کئ نبی علیہ السلام الله خوخ انسان دې ندې بم الله تعالی ان شاء الله او کار نه کوي ګناګار نه دي اځ کوم سنت موکدره نبی علیہ السلام دی اغلا زمینی بطوری دن نبی علیہ السلام بہن کری دا گئی تاک بکار دا ورپسی پکلا کہ اللہ پسلی نبی علیہ السلام تا پمن تولا پما ارسلناک علیہم حفیظہ کم خلق چستانا علی گستانی نمانی الٹا پتا اترازات قیدا منافقان نو پما ارسلناک علیہم حفیظہ اے پر انبر من حفیظ نگاہ بانے لگے یری با پزورا راوالی دلید عملی خفاظت پاکیا نا بس تا بشیر او نلیر زیر ورکوا دا جہنم بیان کوا بس پتابان دی بیانونی او پاتشوا پا عمل بانی مجبرول نا اے پیغمبر اغا پتابان دیشتا و یقوزون اتواعاتن اووائی دا منافکان چکل استاقوا تراشی اے پیغمبر اتواعاتن تابداری سمد لب زمون ګرکارسته تا به پیغمبر ته بس حکم کوا مم بس تا به دلیل کو چستاه کتراشه چال او انداز الله دې حکایت بیانې او دا دید پر بیانې هغه زمانہ کې دید پر او چې مسلمانان د دې نظان اوسادی یو دې آیات کې بیان د دې پر او چې پیغمبر دخکارشی او دې منافقان ته مخکارشی برج موږ له شپې کې خبرې کو نو خدای خپل پیغمبر او زمونگا د دو پارپکی دا سبگ ده چی دا سفت دا منافق انسان دی نا آیه فرمائی و یقولون طاعتن هر کله چې دا خلق استا خواه تراشی نا دیوی کار پیغمبر بستا تابیداری دا حکم کار خواللہ فرمائی پا ازا برزو من اندی استاد اخوانا چی لرشی نبیت طائفت منون یو دلت دین دا سی دا بیتا چی غیط تبییت اصل کې تدبیق عربی کې د شپې او منسوبه جوړول د تبیید په لکې او تبیید په معنا د بدلو نو مدا بیته مطلب دا بیته طائفتن استخبار خبره کی تا ته وي تعمداری او چا شوی نه پر معنی تعمداری چې خبره صدا نه او یا د بیته مطلب پټ مشوره پټ جرګه الله وجه ستا د فنه لشن او التسبب د شپې پټ خبر کې چې پیغمبر بسنګ خراب او نو اللہ فرمائی بایی تتوائی پتم منہم بدلی او دکرنگی مشوری که یو دلد دی مناپکانونا نو یو دلد ہوئی تو دا آغاز پیرکسانو چه اللہ دا آغاز پر ایمان نو مکدر کرنے ورنہ بعض اداسیو نولنو چه آغاز تا اللہ ایمان نصیب کو نو اللہ فرمائی دا مشوری که غیر اللذی تقول او آغاز منصوب کئی آغاز تدبیر کئی آغاز خبر کئی غیر اللذی تقول آغاز خبرہ تکول چې ډېډه لی ویلی وسته په مجلس کې ویلی و نبی اسلام مجلس کې څه ویلو فرمان برداري አልچہته ورشپېلل نو نا فرمانې نبیو باندې خبر اورل وکړه الله پیغمبر ته پرمایته خونه خبره یې هو الله یكتب ما یبیتون الله لکی د لیکلو حکم په پرشتو ته ما یبیتون هغه خبر جدید شپې بدلي کی چینج پکې راول ما تجبیر چی دی د شپ جوړ کینه الله ویدا پر جما فرشتي لیکي فعرزان ای پیغمبر دی نه اراز دی ته توجه مار کړه او توکل عل الله تعالی کلا باندې اتماذ وکړه وکفا بالله وكیلا او کافی دی الله تعالی کارساز افلا یتدبرون القران دی آیات کې او دا غریب په معنا کې سوچ کول الله فرمای که دی خلکو د قرآن په معنا کې سوچ کړو نه دانه پاک باندې نه دا منافقات په کټ باندې نه کوو الله زورونه ور دی ولی سوچ نه کوي دی الله په کتاب دی دی په کتاب د الله نوم الله فرمای ولو کان من عند غیر الله کو دا کتاب د بل چا طرف وې دمنا د نبی رسول الله باندې جوړ پړي لاوجدوا فيه اختلافا كثيرا دي دیکه به انتهائی اختلاف یو ځای کې به ډېری مسکله ځکه چې یو یو خبره کويو دریش کاله کې چې ته یو خبره لیکي نو یو خبره نه لیکل یو د لسکله باید نو یو بل سره یو کې باید چې کوا بلکې مکه یو کې باید چې د شیخ عبد الله یاد کې باید چې د شیخ انره یو یو وجدوا فيه اختلافا الفاظ یو ځای یو شان بل ځای بل شان نو کدا د کتاب وې نو دې کې ډېر تناقضات تعارضات خدا د الله کتاب دې زقدره سین دي نو ګوره مسلمانانو لپاره کې چې د کتاب ته کیني منافقانو برکه الله زوره نو چې الله کتاب تولی نه کیني چې په دې تدبر کړي وې سوچ کړي وې اورې کړي وې نو مسلمانانو لپاره دې چې د کتاب ته کیني اریات کیو خبر نه دا کول لازمي دي دی منافقان بارکه الله او چې کله هیجانو بارکه چې بحث حالات راښینو تا نسبت کې او چې خراش را چاته نسبت کوي الله دا خبر نه ربا دره او دا په مشرق چلي غري نه ځان ساتل پکاره پرې کورو کې داسې انسانان وی چې اوکارو شنه وستوې دا کې سپره دې میراتون لاس او خصوصا زنانو داسې کولی شي چې یو زناناته د سپیریټو نسبت کول چې یا زمين په حال کې څه غلط کار کوي وي مې د سپیریټو راغلم نشوي شریط اور چې داسمه د اغېده پر نه هر حالات راضی به الله د لپاره اگر چې د انسان قصو وي نو کغلتو انسان نو په اغېره به هر حال اگر ته غلطي مطابق چې غفلتو یني دا د غلطه سزا ګټ په کار ده کومه پرکار خود سپیریټو نسبت کول چې بس د سپیریټو یو نقصان تاناوشی تاوان تاوکیو سپیرا غده دا کار گوله دا اغیی غلط کارو اغیی بان الله رد کرده مسلمانان اللہم دا سی پکارو ندی دا خبر انتہائی سخت گناده او دره مخبریات ساته مشرقی او دره مخبری دا رزو تا نسبت کون چه دا سپیری رضی دی دی که وادنه دی پکار دی که پکار دی دام بلد خبر قرآن که اگرچی رضی دی او پی ایام نخسات راغلې چې دا راز یابی باندې سوي سپيري وي خو په دغه راز کې الله مسلمانانو ته نجات ورکړ نه په حق کې سوي مبارکې وي نو په هغه سپيري رازوک سپیروال سپیر نشته دا د هغه د عمل په پیروالو چې هغه باندې پکې عذاب راغی او د مسلمانانو د دا پردک راز مبارکې زکه مسلمانانو الله نجات دا خبره غلط دي ما شرک په رازوک کې سپیروال او یو انسان کیم سپیراوالی ریشتی شتاوان دیتاو کو او سپیرا کلا نو بارا حال دا خبر گلتی دی دا اغرا سمده داندی پکر دا اللہ رد کلدی نما ته کو نه یدریکوم الموت اینه ما ته کو نه کوم ځای کې جې تاسو یدریکوم الموت او به لرا الموت مرګ نه جن د یړ د یړ د مرګ ولو کنتم اللہ فرمائی ولو کنتم کچری ایتاسو اگر چی ایتاسو پی برو جن مشیدہ پی برو جن پاکلو کے پاگا برو جنو کی مشیدتن چمد مشیدتن مشیدتن چمد بودکرشوی دی چونہ گچ دی و انتصب ہم اللہ وی دویتا دی یودو تا حسنتن خخالتو پراکی او غنیمتو یا قولو دیوائی حالی دا پراکی دا غنیمت او پتحا جدا من عند اللہ دا دجانب دا مدا پہلا میں پیغمبر نے نپی وَإِنْتُسِبُهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِنْتُسِبُهُمْ كَچَرِ سَيِّئَةٌ نَاكَرَحَلَتْ يَقُولُونُ دِيوَائِ هَذِهِ مِنَا اِنْدِكْتَ دَجَانِبْ دَسْتَانَدَا نَذِي او بزر واقعی هم یاد شو مختصر ہم تدہ وامن انسان چھ بل انسان صرف بوز ہی نو اسي بس عربه غلط نسبتونه یو بزرگ وای نبی اسلام د اصل کې د هغه فخر دغه یو چې نبی اسلام ته خپل نسبت نه کوو ستاسو طبیعت کې او کسر د دشمنی نو طبیعت نه بدلي که غرب پرښتې نو مستابلي شي طبیعت نه بدلي کې طبیعت د انسان دا سي بار حق د کتل پکاري خص په چنه چای نو هغه نیرت کوې په وَاِنْتُوْ سِبْهُمْ کَجْرِ وُرَسِيْكِ دَيْتَا سَيِّعَةٌ سَكَاتْ شِكَسْتِيَا قُولُونَ دِيوَائِ حَازِيْهِ دَا شِكَسْتِ چِدِي حَازِيْهِ دَا کَاجْ چِدِي بَتْحَالَتِ چِدِي مِنْ عِنْدِكَادِ جَانِبْسْتَانَ لَي قُلُوَا يَقْيَامْ بَرَا او بت حالات دین من عند الله بجانب نهر النيل را وستون کې الله دی یا دونکو کې الله دی الله فرمایې بما له هؤلاء قوم کماله هؤلاء قوم څه شي ودي قوم درا ساجب قوم دې لا یتادونا کې دین دې دین یب قوم لا چی په شی حدیث خبر باندې مآ اصوابکآ رچ رسیتات اے انسانا من حسنت اند سخالتنا ونمتنا سخالت ورسیت پراکی ورسیت فمن الله داد جانب دا اللہ ندا خالص فضل دا اللہ دے وما اصوابکآ وارچ رسیتاتا من صیح تند سکاکنا فمن نفس کا داد جانب نفس تاند او کسب استاد کسب دخل وکیشتا وارسلناک نو لیگلی تعالرے په اندر لناسی خلق پر را رسول خدا ور کاون کے پیغمبر وکف باللہ وکف دل لا شہید گواہون کے گواہی ټول کے فرسالت تاباں نے نایو ته رسولات ته اطاعت کو ار رسولان پیامبر فقط اطاعت الله پس د اطاعت او تابیداری د الله او كلا او من تولا چا چي د تابیداری استانا ثنا ارسلنا پس ممندل له له تعالره پیامبران هم پديبان حفيظه حفاظت کې د اعماله داري چې مجبوره کیره مسې وروزه کلیندگی بس ترغیب دې بشاره کوي زنداو ل امام کوي او دا پیغمبرم کو ويقولون دم منافقو ما يفهمون ستا کې تعتن حق کار مونږ تا تن ملزم مونږ تا دا عمله مونږ چهزوما دا وسره روبه سي وَيَقُولُ الْعُدَيُّ وَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ تَكِ كَارِجُنْ كَتا تُمْ كَبِدَالِ كَوْلُ اسْتَادِي فَإِذَا بَرَزُوا هَذِهِ مِن عِنْدِكَ ذَا مَجْلِسْتَنَا يَا مُحَمَّدُ رَسُولَ الله بَيْتَ قَائِفَتُن بَيْتَ الْمَشْوَرِي كَوِي بَدَلِي قَائِفَتُمْ مِنْهُمْ يَوْدَلَذِينَ غَيْرَ النَّبِيِّ تَقُولُ نُبَدْلِيهِ الذي هذا خبرينا الله وخبر سر تف چې دي ولي د مجلسستا ک والله یکت مایوب طول والله والله دله جل وچ دی یت م ک پواسيتي لو پرشت ما آ خبري یو بط چېدي دشپي ب دشپې تبی کوي خار پ همبر دی وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلَ فَمَا ذَا طَالَعَ اللَّهَ سَلَامًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ سَلَامًا وَكِيلًا كَارْصَاوُن كَيْ تَفَلَايَ تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ لِهُوَ لِتَدَبُّرُنْ كَيْ سوچ او فکر نکاي القران كتاب الله کي قرآن کي وَلَوْ غَلَا نَشَرُوا الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ چالا ذغیر اللہ لو وجدونا دی بیکل النوت اوقیب دی قران کې اختلاف کثیره اختلاف دی اختلاف یا يا ول ولی یا الاخرین قوت متین رحم سکین کریم خپل مدرسه مراتبون کې دی یا پتن لږ خاتمه څنګه راځي خاتمه الله استان از اس کې د مو سوال کو استاد دے دی کتاب من کریمه خو زمون خاتمه خاګې یالنا د دې سوال چیا الله <سؤال> بس مرغ راضی تر راضی کریم ایمان را سره دا د نعر وخت یو یا الله دا روزانه کو دا په ټول قران کریم خپل دا څو زمون قبول کی چیا الله مرغ راضی بس ایمانی او یا الله تر راضی بس قبر کې می تر راضی کریم خپل اخرت کې ملای تر راضی بس دا زه رات نصیب وګه لا کم چاوي د منافقان ذکر یا الله خپل تاس پیروالی نسبت او شومت ذکر کریم خپل کمزور انسانانو نه کیږي بولو کبئی یا اللہ کریم و خیلی نمگو ساتر یا اللہ ترازیشو صلی